A gróf. Mihály megfogadta, amit kértem tőle, mert attól a bizonyos estétől kezdve alig láttam. Viccától tudtam, hogy az éjszakákat is gyakran töltötte távol. Én pedig írtam. Le akartam jegyezni a velem történteket. Talán az utókornak. Egy reggel, amikor vízért indultam, ostorral épp velem szembe tartottak. Majd Mihály közömbös hangon közölte, hogy levelet kapott Csáki Konrádtól, a gróftól, akit a fürdőnél ismertünk meg. Elhozta saját tenyésztésű lovait az Eszterháziak ménesébe, és nem feledkezett el a nekem tett ígéretéről. Nekem azonban már kiment a fejemből, így kellemes meglepetésként ért a hír. – Istvánnak adom a lovat – mondtam neki kizgatottan. – Nem akarod megtartani? – Az Istálóban van szabad hely – mondta Ostor. Nem tudok lovagolni, és egyébként sem értek a lovakhoz. El is adhatnád, javasolta Mihály. Ajándékba szeretném adni, neki. Ostor arcán tükröződött, hogy bolondnak tart, de Mihály nagyot sóhajtva bólintott, és elmondta a további részleteket. A gróf gálánsan választást ajánlott felpalóznaki birtokán, ahova Somogyit is meghívta, ami szerencsére nem volt túl messze, ennek ellenére segítség nélkül el sem tudtam volna menni. Néhány nappal később el is mentünk. Négy lóval utaztunk. Hajnal, angyal, szikra és góliát volt aznapra befogva. A lovaknál divatosak voltak a népnevek és tájnevek, ugyanúgy, ahogy az egy-egy jellemző tulajdonságukra utaló elnevezés. Az egyik kedvencem erdőszépe volt. Mihály legkedvesebb sárga kancáját hívták így. Olyan szépen beszélt vele még Ostor is, hogy néha igencsak irigyeltem azt a lovat. Az összes férfi leste a kívánságát, mint egy dámának, és ha csak felemelte a lábát, már is nyugtalan tekintetek aggódtak, hogy létéért. Nem csak Mihály és Ostor, de még Géza is becézgette, simogatta, amikor érte. A béreslegények is és szerelmes szemekkel bámulták, amikor Ostor elővezette Mihálynak. Az biztos, hogy a férfiak szebben beszéltek a lovakról, mint az asszonyokról. Ostor szintén nem ütötte a lovakat. Sőt, amikor ő hajtotta a kocsit, akkor még csak nem is vitt magával ostort. Azt mondogatta, hogy a jó kocsis inkább az anyját veri, mint a lovát. A négyes fogat, amivel utaztunk, egyben Mihály rangját is jelentette. Minek négy lóval menni? Kettő is bírná, nem? Kérdeztem ostort, aki öt órakor már talpon volt, hogy előkészítse a lovakat. Me van! Vártuk, hogy Mihály is kijöjjön, és végre elinduljunk. Féltem a találkozástól. Ezek a percek felértek egy érettségi vizsgá előtt Szerettem volna tetszeni neki, de csak egy csepp levendulát tettem a fülem mögé, nem akartam erősen illatozni. Jó kedvűen érkezett, kedvesen köszöntött. Igyekeztem én is természetes mosolyjal válaszolni, de az idegességemet nehezen lepleztem. Meglepetésemre előre ostor mellé ült fel. Ettől a hogy megnyugodtam volna, inkább csalódott lettem, majd szabályosan méregbe gurultam, amiért a jelenlétében ennyire nem tudok uralkodni az érzéseimen. Mindig összezavart valamivel. Mihály szerette a lovakat, és hajtani is kedvelt. Vajon végig Somogyival kettesben fogok utazni? Vagy netán ők ülnek majd itt ketten, és engem küldenek ostor mellé? A lovak lassú lépésekkel megindultak, hogy elvigyenek Gróf Csáki Konrádhoz, de ahelyett, hogy jókedvűen élveztem volna az utazást, idegesen igazgattam szoknyámat és a hajamat. Hajlamos voltam már korábban félni, mint szükséges, de ez túlment az elővigyázatos kategórián. Szorongtam. Túlgondoltam mindent, ami Mihályal kapcsolatos. Görcsös voltam egészen addig, míg oda nem értünk Somogyiért. Ő is kedvesen köszöntött, és fülig a szája, hogy a grófhoz tartunk. Irigyeltem ezért a tulajdonságáért. Mindig találtok ott a lelkesedésre. Élvezte az eseményeket, csak úgy sugárzott róla az életöröm. Nem is volt befelé forduló alkat, inkább szórakoztató és határozottan barátságos természetű. Persze velem néha utálatosan viselkedett, és ezért nem szívleltem, de kinek nincsenek rossz tulajdonságai. Vajon milyenek lennének a XXI. századi ismerőseim, ha hirtelen nemesek lennének és hatalmat kapnának? Vajon hogy beszélnének egy szolgával? Biztosan érnének kellemetlen meglepetések. A fölény látni engedi az igazi arcot. Hozzám képes Somogy István kiváltságosnak született. Ennek ellenére szóba állt velem. A két férfi hosszan beszélgetett a lovakról. A trakéneni ménessel a poroszok előttünk járnak. Vagy ott van a cellei méntelep. Mesélte épp Mihály. Tudtam, hogy helyesen mondja, és az idő őt fogja igazolni. Ott vannak példának a bábolnai és a mezőhegyesi ménes birtokok. Zicsiek a spanyol ménekre esküsznek. A fürdőnél a vargáik meg egy dán lóról áradoztak. Gondolkodott hangosan Somogyi is. A dán nem rossz, de még mindig nem elég magas. Mindig csak a magasság, méltatlankodott sértődötten a mélynövésű növésű Somogyi. A magyarló kiváló, egy kis törökkel keverve. A magyar szívós ugyan, de kicsi és csúnya. A keleti csak feljavította. Spanyol származású, kezdett bele ismét csomogyi. Arra van szükségünk. Attól lesz 16 Markos, a mi lovunk is. Arábiából kell a barátom, ellenkezett Mihály. Már bizonyos, hogy a berbervér is javította miénken. Az andalúziai ló kényes, nem győzni a csatamezőt. A huszárnak kellene cipelnie. A te túlontúl megszokta a havasföldi lovat Bécsben. Szürke tizenöt markos, mi? Gárdistának az dukál, ugye? Utalta a bécsi éveire Somogyi. A legjobbat is megunja az ember, az a te bajod. Mihály nem válaszolt, csak mosolygott. Mindenki arra vágyik, amilyen nincs. Így megy ez? Folytatta Somogyi. Én kiegyeznék most egy jó kora délceg spanyollal. Kezével mutatta az áhított magasságot. Tudod, olyannal, amivel a vaksi battyányi gyerek járkált. A spanyol csikóra jutalmat tervez az udvar. Hát, ha szerencséd lesz. A királynőnk is szereti a szemre való, jól megtermett lovakat, váltott a szokásos kaján hangra Somogyi. Azt beszélik, annál jobban már csak a kemény farkú magyar testőröket szereti. Ezen mindannyian nevettünk, és végre Mihály is hosszan felén pillantott, amitől egy csapásra jó hangulatom kerekedett. Nem akartam, hogy így legyen, de irányította a kedélyállapotomat. állapotomat. Begyűjti a méneket, Rikkantotta a somogyi, miközben alig kapott levegőt a röhögéstől. Nemesítő testőrség, fokozta Mihály is. Feljavítjuk az állományt. Vihogtak és vicceltek, ahogy ebben az életkorban szokás. Csak a díszletek voltak mások, de a pajzán humor és a sikamlós vicc örök. Úgy beszéltek a lovakról, ahogy az utódaik az autókról. Csak a német és kóreai autómárkák helyett az andalúziai mén, arab csikó és szerecsen lovak kifejezéseket használták. Az út több mint két órásra nyúlt, amiben a rossz útviszonyok is közrejátszottak. Közútkezelő hián egyes poros és nyomvonalas részek sártengerré váltak az esőzéstől, amit jobb volt nagy évben kikerülni. Nem bántam a kitérőt, mert élveztem a kora reggeli napsütésben fürdő szőlődombos vidékek látványát. Egy húsz kilométeres utazás kész kalannak számított, ezért a Palóznakig tartó út irídlésre méltó kirándulás volt. A korai indulásnak volt egy nem elhanyagolható előnye. A folyamatos haladás lehetősége. Az atyám fiaság és sógorkoma kapcsolatok ápolása olyan eltúlzó és egyben erőszakos elvárásként nehezedett az emberre, amit csak óvatosan illett kikerülni. Tiszteletlen és sértő magatartásnak számított volna egy rokon vagy barátháza előtt szónélkül elhajtani. A legsértőbb udvariatlanságként emlegették fel az ilyen eseteket. Az egész rokonság vagy a teljes falu rosszallását kiváltva akár vértagadónak is megbélyegezték az ilyen pimas utazókat. Azzal, hogy Mihály egészen az udvarig eljutott, és látott néhány európai nagyvárost, ritka kozmopolitának számított, akit élete végéig csodálattal faggatnak majd a kalandjairól. Somogyi és a szende Ambrus talán jobban beleillett az átlagos vidéki nemes kategóriába, akik sosem hagyták el saját kakasdomjukat. Ha mégis, akkor csak egy-egy vendégség keresztelő kedvéért. Az utazás, mint öncélú szórakozás ismeretlen fogalom volt. Csak konkrét tervel indultak útnak, és meghatározott célból. – Likört várok Felső-Ausztriából – szólalt meg Mihály. – Minek neked likőr az túlról? kérdezett vissza Somogyi. – Tehát már nem bírja a gyomrod a magyart? – Ensz is magyar föld volt valaha, tehát a likőröm is az. Somogyi értetlen ábrázatomat látva elmagyarázta, hogy Ausztria egy távoli részéről van szó, ami az Enz, Mátyás egykori királyságának határfolyóján túlfekszik. Ösztereik ob der Enz, mondta lassan Mihály. Óperenciás, így hangzik, ha gyorsan mondom. A magyar parasztnak óperenciás, folytatta Somogyi. Csak bécsiek meg kényeskedő magyarok ösztereznek. Azzal viccesen Mihály bicentett. Nekem óperenciás! Az oroszi família felsőbbrendűsége tetten érhető volt gazdagságuk mértékében is, mert nem csak földjük és címük volt, hanem pénzük is. Sok pénzük. Utazásaik során, távol az otthontól, a nemesek is csak pénzért tudták maguknak a megszokott úri színvonalat biztosítani. Mivel Mihályék sok pénz szedtek be Füreden, volt mit elkölteni máshol ám a középnemesek jó része csak otthon volt, úr, abból állt a vagyonuk, amit a birtok adott. Saját házukban a pazarlási rendelkezésre állt minden, de pénzük nem igen akadt. Szőlődombok között erősen kanyargó utakat bejárva jutottunk el Palóznakra, amit rögtön bezártam. zártam. Dombjairól Tihanytól Siófokig láttam a túlpartot. A csáki gróf birtokáról az egész keleti balatonitája az ember lába és szem előtt hevert, ha azonban mégis egy pillanatra elfordította tekintetéte csodáról, akkor a másik irányban a falucska szép templomtornya és takaros házainak látványai esítették meg hangulatát. Csáki Konrád hűsége az udvarhoz nem volt egyértelmű, de Somogyi vadul bizonygatta, hogy betörték már őt is, mivel az eszterházi család sosem ápolna vele ilyen szoros kapcsolatot, ha kétséges lenne a birodalom iránti elkötelezettsége. Megadta magát Bécsnek, érvelt. A lovait is az udvarnak tenyészti. A bornak adta meg magát, válaszolta Mihály. Én a grófról csak annyit tudtam, hogy lovakat tenyészt, erősen dohányzik, és bizony inni is szeret. Somogyi a férfi vadász is regélt történeteket, de ezek leginkább féktelen dorbézolásról és szajhákról szóltak. A szőlőtermesztés is olyan téma volt, amelyről a férfiak szívesen és hosszan társalogtak. A vidék, ahol jártunk, frekventált területnek számított. A Veszprémi káptalan uralta nagy részét. A Góhér szőlőfajtáról igazán hosszan beszéltek. Megtudtam, hogy lugasnak is kiváló, a tőkéje erős növekedésű és gyümölcse nyár végétől lehető. Idővel az volt az érzésem, hogy csak azért áradoztak annyit róla, hogy az osztrákot szíthassák. Csáki gróf palóznaki kastélyát mandulás vette körül, és egy boltéves kapunát jutottunk a hamisítatlanul vadregényes hangulatú úri rezidenciához. Egyáltalán nem volt hivalkodó, a haszontalan pompát mellőzve, roppant igényes, a legapróbb részletekig alaposan megtervezett, mérsékelt méretű, ám annál titokzatosabb kastély volt. Különleges légkör uralta. A sok borostyán miatt búvó helyre emlékeztetett, ami elrejtette a grófot a kíváncsi szemek elől. A Balaton felvidék szívében épült, közel a Pesgő fürdőhöz, ahol a cigányzenés mulatozás elérhető közelségű, de kellő távolságra van a fürkésző szemektől. Egy birtok a bakony déli tövében, amit csak azt talál meg, aki kifejezetten keresi. Csáki Konrád egyszerű ruházatban, a lovai mellett állt, amikor begördültünk. Néhány ószág szabadon abrakolt mellette. Ha nem ismertem volna, azt hittem volna, hogy ő az egyik lovász. Kutyái ugrándozva csaholtak, legalább nyolc-tíz vizsla megkopó fogadott minket. Az egyik célba vette jobb lábamat, mancsával átkarolva próbálta meghágni. Igyekeztem finoman leállítani, de az a párzó mozdulatok közben úgy felhördült, hogy megijedtem tőle. Nem hiányzott egy kutyaharapás, pláne nem egy antibiotikumok nélküli világban. Ennél stílusosabban én sem köszönhetnék egy szép asszonyt. Viccelődött a gróf, és egy határozott mozdulattal lerúgta róla a jószágot. Amilyen a gazda, olyan a kutyája, folytatta, és meghajolt. Biztosan nem jó házőrző, jegyeztem meg tréfásan. Ezeknek sonkát is húzhatnak az orra előtt, akkor sem engednek be idegent. Most nyugodtak, mert itt vagyok. Engedje meg, grófur, hogy ezúttal ne értsek egyet magával, mondtam neki kedvesen. Az imént mutatta meg, hogy mi a gyengéje. Ha be akarnék jutni, akkor a kerítéshez kötnék egy szukát, és a vadászkutyái mellett szépen besétálnék. Ezen mindenki nevetett, Csáki pedig örömében arcon csókolt. Cifraruha nélkül is tudta az ember, hogy úrral beszél. A stílusa, mozgása és egész lénye kifinomult jellemre vallott. Persze gátlástalansága ellenére. Nem tudta leplezni műveltségét, még akkor sem, ha trágárságot mondott. Vele született intelligenciája végtelen kelléktárral bírt. A durva beszéd pusztán a legkifejezőbb eszköz megnyilvánulását jelentette. Szabad lélekként bátran vegyítette a legúribb és a legegyszerűbb viselkedést, ami meghökkentő volt, de nem ez volt a célja. Egyszerűen ilyen volt. Sziporkázott az elméje. Tikkat lovainkitatását maga intézte. Mihály és Ostor könnyedén segített neki, somogyi a fizikai munkában inkább lelkesen, mint hasznosan vett részt. Puhány a kényelem szeretetéről árulkodott. De becsületére váljék, hogy ennél is erősebben kívánt a gróf kedvében járni. Így ő is buzgón segítkezett. – A csikósok, az ám a férfiak, bivaj erősek, mondta Csáki, és elismerően elhúzta a száját. – Délidőben egy egész ménest megitatnak, egyes egyedül! – a csikós egymaga legalább kétszáz lovat. Egyre számoljunk nyolc litert, magyarázta az állát vakarva. Az 1600 liter víz. A csikós mindezt a kútról húzza fel. El tudod képzelni, milyen erős karja van az ilyen férfinak? kérdezte, és Huncut úr rám mosolygott. Ők a legjobb lovasok is. Csatlakozott Mihály. Fiam, köszönöm, hogy kimondhat helyettem, veregette hátba a gróf. Nem illett volna az ifjú huszárok előtt ezt nekem kimondani, de én is így gondolom. A csikós annyira jól ért a lovakhoz, hogy bármit képes elérni náluk. Még akkor is, ha éppen csata előtt fogja ki a szekérből. A saját lova meg egy füttyentésre ott terem előtte, akár egy ellenkező irányba vágtató ménesből is. Belőlük lesznek a legjobb huszárok, kontrázott rásomogyi, aki nem akart lemaradni. Igyekezett a gróf kedvére szólni. Mihálynak ez fel sem tűnt, bizonyára megszokta. Ekkor szemrevaló való fiatal cigányasszony jelent meg italokkal megrakott fatálcával. Fekete hajában rikító, virágos kendőt viselt, nekem harmincegy néhány évesnek tűnt. Világos zöld szeme egy pillantás alatt megbabonázta a férfiakat, mosolyát nem rontotta a hibás fogazat. Tarka virágokkal díszített fekete szoknyáját kanári ingel viselte. Üdítő látvány volt, vibráló szín volt. A női magazinok divatfotóin láttam utoljára ennyire eltalált szettet. Somogyi a nyálát csorgatva alapos mustra alá vette a nőt, aki láthatóan hozzá volt szokva az eféle helyzetekhez, így rá sem hederített, kínálgatta az italokat tovább. Te vagy az a lány? kérdezte tőlem kedvesen. Sokat emlegette a dalt nekem, és csáki biccentett. Tegezte a grófot. Egy pillanatra megállt a levegő, ők is észlelték, de ügyet sem vetettek ránk. Majd Csáki hányva minden szokásra, a szép cigányasszony mellé lépett, és szeretettel átkarolta. A nő válaszul a vállára hajtotta fejét, minden provokáló szándék nélkül megszokásból. Olyan természetesen viselkedtek, hogy megmelengette a szívemet. Csak ekkor vettem észre, mennyire hiányzott ez ebből a világból. Anna? A gró felém fordult. Az ígéretemet beváltom. Tartozom egy lóval, amit ma meg is adok. Az asszony kiosztotta a pálinkákat a kocintáshoz és ostort is oda hívta. Bemutatom a házasszonyát, riát. Azzal Csáki kézen fogta, a nő pedig hagyta magát megforgatni, miközben hangosan nevetett. Korrád nagyon szimpatias, kacagta felénk. A lovakra! szólalt meg Somogyi, és a magasba emelte pálinkáját. Kocintás után Ria nyomban töltötte a következőt. A gróf csukott szemmel emelte a pálinkát szájához. Szerette az élvezeteket, és az a tény nyomot is hagyott rajta. Arcán jobban látszott az ital, mint az évek, ráadásul a tubákolást is messziről érezte az ember. Ennek ellenére edzetteste volt, amit valószínűleg a lovakiránti szenvedélyének köszönhetett. Csatlakozott hozzánk két legény és egy szolgáló lány, Ria nekik is töltött. A gróf mindenkivel egyforma hangot ütött meg, ostorral ugyanúgy beszélt, mint Mihályjal. Gátlástalan embernek tartottam, de csak is a szó nemesebb értelmében. Somogyi meg bárkivel megtalálta volna a hangot. Csáki Konrád egyetlen pillantása elég volt, hogy átalakítsa a mondatot, és teljesen máshogy fejezze be, mint ahogyan eredetileg tervezte. Leste és kitűnően olvasta is a testbeszédet, jókor hallgatott és jókor beszélt. Kéretlenül körüludvarolta a grófot, és kedveskedett Riával is, amire ők ügyet sem vetettek. Én is megkedveltem Csákit, de nem azért, ahogy ostorral, Riával vagy velem bánt, hanem épp azért, ahogy Somogyival. Tisztában volt vele, hogy a kegyeibe akar férkőzni, tudta, hogy néha még füllent is, mégsem haragudott rá. Mihályt egészen más fából faragták. Ő nem kereste a gróf kegyeit, ahogy ostor sem. Mindketten túl férfiasak voltak ehhez. Ostor lényét áthatotta a mély vadság, arcvonásai keménysége és metsző tekintete a fájdalmas emlékekről árulkodott. Minden mozdulatában, még a járásában is a magány és a végtelen szabadság keserédessége keveredett, mintha a kettő összetartozna. Csak egyszer nézett Ria szemébe, és soha többet még csak felé sem pillantott. Ennyire tetszett neki a nő. Titkon Mihályt szemléltem. Szerencsés volt, hiszen már puszta megjelenésével kivívta a figyelmet, és ő volt az, akinek vártak és adtak is a szavára. Mindezzel tisztában volt és élt is vele. Tekintete egy ragadozóira hasonlított, mégis kedvesnek nevezném, Majd hogy nem szelídnek. Lobbanékony természetén magabiztosan uralkodott, ám egy szemvillanása elárulta indulatait. Én azelőtt nem láttam még igazán dühösnek, de nem is szerettem volna. Oroszi Mihály belopta magát a gróf szívébe. Azzal, hogy nem kereste a kedvét, sőt, kisséppi masz is volt. De ez Csákinak csak még jobban tetszett. Nem a királynő kezét vágyom csókolgatni, jegyezte meg félig viccesen a gróf. Azt még én is tudtam, hogy bizonyos alkalmakkor a gárdisták tagjai ünnepi késcsókra járultak Mária Terézia elé. – Ettől nem kell tartani a méltóságos uram! – válaszolt széles vigyorral Mihály. – Hisz fel sem vennék erre a posztra. Ezen a leghangosabban Ria nevetett, de a gróf is kedves bólintással jutalmazta a frappáns választ. Somogyi kuncogott, és még ostor is megengedett magának egy fél mosolyt. Ezt a lovat próbált ki mutatott Csáki egy fekete csődörre. Hannibál a neve, a legkedvesebb jószágom. Az összes férfi a gyönyörű, éjszínű állatot figyelte, és nem győzték méltatni küllemét. Mitől ez a kedvenc lova? érdeklődött Somogyi. Mert aranyat szarik a markomba, nevetett fel a gróf. Figyelj csak, mutatott az állat felé. Az alapító apa mérre ez hasonlít a legjobban. Az anyja pedig magyar kanca. Emlékszel arra a kancára? Merengette a ria. Felrugdosta a méneket, az összeset, egyet kivéve. Maga választott párt, mondta a gróf nekem címezve. És milyen jól választott? Mutatott a ló felé ria. Elmesélte, hogy magukra is hagyták őket, mert a kíváncsi szemeket még a lovak sem szeretik, ahhoz túlérzékenyek. A nő osztozott csáki rajongásában, átszellemült tekintettel figyelte ő is az állatokat. Ezt lehetetlen lett volna megjátszani. Nem túlvadak a mének? fordultam hozzá. Ismered a mondást? kérdezte Somogyi. A heréltnek parancsolsz, a kancát megkéred, a ménnel meg megpróbálod megbeszélni. Ezen mindenki nevetett, majd mikor elővezették a lovat, Mihály szólalt meg. Sokkal könnyebb velük, mint a kancákkal vagy heréltekkel. – Tényleg? – kérdezett vissza Somogyi felhúzott szemöldökkel. – Igen, ha nem zárod el és engeded összeszagolni a többivel, akkor beáll a sorba – mondta Mihály, már a ló sörényét simogatva. – Az állat megérzi, ha óvatosan nyúlsz hozzá, és ellenszegül, ha nem vagy elég határozott – jegyezte meg a gróf. Mihály a nyeregre nézett és elismerően füttyentett. Nem lehetett nem észrevenni, hogy milyen díszes szerkezetű, dúsan faragott favázas alapra épült, a csillagokkal díszített részverete pedig ősi hangulatot árasztott. – Füredi? – kérdezte. – A gróf bólintott. – Úgy érti, füreden készítik? – kérdeztem elkerekedett szemmel. – Tiszafüreden – válaszolta ostor. Mihály szeme már a terepet fürkészte. Csáki gróf bonyolult pályát épített magának, és éppen azt magyarázta, hogy milyen szisztéma szerint szokott rajta végig haladni. Még tippekkel is ellátta a másikat. Ostor is feszülten figyelt. Először látta, milyen lelkesnek. Szeme csillogott a lovas akadályok láttán. – Te is kipróbálod? – kérdezte tőle a gróf. – Szívesen – válaszolta egy viccentés kíséretében, amire Csáki intett a lovászoknak, hogy szerszámozzanak fel neki is egy lovat. Mihály már azzal a gyors mozdulattal, amivel az állat hátára felpattant, elismerő mosolycsalt a gróf arcára. Ahogy az állattal megtalálva az összhangot megülte azt, a tartása olyan szép volt, hogy lesem bírtam venni a szemem róla. Mindenféle próbakör nélkül azonnal a pályára vezette rá a mint. Merész! Csáki a szemével követte, miközben megtudtuk tőle, hogy a terep egy különleges katonai kiképzési rendszer alapján épült. Az a célja, hogy a lovas nagy sebességgel is biztosan fordítsa akadályra lovát, ami a harci rohamokban a legfontosabb tényező. A katonák és lovak tréningezésében nem a bécsi mintát követte, hanem ezt a veszélyesebb, porosz vonalat. Itt rögzítettek voltak az akadályok, és nem csak leverni lehetett őket, hanem ha rosszul teljesített, akár nyakát is szeghette a lovas. Most kiderül, hogy milyen gyorsan fordul a huszárunk, mondta nevetve. És az is, hogy elég bátor -e. Közben egy vizes részre mutatott a pályán. A be nem látható helyre ugrás kemény dió. A lovastól bátorságot, a lótól pedig engedelmességet kíván. Előszörül ezen a lovon, jegyezte meg ostor feszülten. Lesem vette a szemét uráról, miközben olyan erővel szorította a karámot, hogy belefehéredtek az ujjai. Kapott kiképzést, elvégre huszár. Jelentette ki szárazon a gróf. Egy csatában idegen lovakkal is bírnia kell. Örülhet, ha nem félig nyers jut neki. Konrad: ne feled, nincs háború. Intette kedvesen Ria. A vágtája és a gyorsasága hibátlan. Dünnyögte Csáki. Vajon az ugrása is az lesz? Nyújtogatta a nyakát Somogyi. Verte a víz. Homloka úgy izzadt, hogy nem győzte törölgetni. A lova szívós és tud ugrani, ha akar, mondta egykedvűen a gróf. Hány szó ment ezzel a lóval végig a pályán? Szegezte neki a kérdést Ostor. Egyszer sem, válaszolta a gróf és elnevette magát. Nem tudom, hogy miért, folytatta hol somogyira, hol Ostorra nézve, de ez a ló engem nem szeret, pedig én szeretem őt. Levetette a hátáró? kérdezte Ostor. Szó sincs róla. Ennél azért érzékenyebb lélek vagyok. Nem erőltettem rá magam. De a pályát legalább ismeri a ló, ugye? Faggatózott Somogyi is már kicsi ijedten. A gróf unott hangon sorolta a különböző lovasok sikereit és tapasztalatait Hannibállal, és egyáltalán nem érezte át, hogy mi mennyire aggódtunk Mihályért. Kisült, hogy Hannibál a vizes akadályt és az egyik ugró feladatot még sohasem teljesítette. Jó lovas! Tudja, hogy mikor kell abba hagyni. Zárta rövidre Csáki. Ettől egy picit sem nyugodtam meg, mert oroszi Mihály úgy ült a nyerekben, mintha gyökere eresztett volna. Somogyi idegességében egyre többet beszélt, egyik lábáról a másikra állt, izget mozgott a szája is. Elmesélte, hogy hat évesek lehettek, amikor Mihály apja elővezetett egy csikót. Tetszik-e ez a ló, Mihályka? akarsz -e ráülni? Faggatta az öreg oroszi kedvesen gyermekét, aki természetesen igennel felelt. Aztán Mihály csak állt mozdulatlanul és várt. Végül az apja sürgetésére kibökte, félek tőle. Az apjának sem kellett több, azonnal felkapta és a lóhátára vetette. Egy nagyot csapott annak farára, és az állat elrohant vele. Anya rémülten sikítozott, ám végül a kis kismihályka mosolygó arccal lépegetett vissza hozzájuk, azt mesélve, hogy nem eresztette a sörényét, akárhogy is dobált a hátán az állat. Edzeni kell a jellemet, helyeselt a gróf egyetértően. A cél nem szentesíti az eszközt, fortyantam fel. Nincs elfogadható indok egy gyerek veszélyeztetésére. Nem értik, mert nem ők szülik, sóhajtott Feria. Ha nekik kellene, nem adnák katonának semmi könnyen őket. Csáki felén fordult. Anna kedves, már nem a kis Mihály ül azon a lovon. Ennyire ne aggódjon érte. Ha nem győzi, majd feladja. Átlátott rajtam, és Ria is túl kedvesen mosolygott. Éreztem az arcomon, hogy lángol. Szótlanul bámultam előre, és akkor is csak Mihályt figyeltem. Valóban feltettem. A huszár tud lovon vívni és harcolni, mert megtanulta irányítani a lovat. Nézd, mennyire együtt mozog vele. Hannibal is élvezi, mondta a gróf. Milyen egyenes a tartása, csodálta Ria is. Ekkor megértettem, hogy a huszár és lovának sorsfonalát elválaszthatatlanul összesodorták. A csatában egymáshoz kötöttek, közös az életük és a haláluk. Már nem úri passziónak tartottam a lovaglást, nemesi allőrt sem láttam benne, és nem is egy huszárt láttam maga előtt, meg egy lovat. Egy lovast láttam, aki egy vált a hátasával. Oroszi Mihály úgy ült Hannibál hátán, mint aki oda született. Eszembe is jutott erdőszépe, akit mindenki olyan sokra tart, és már én is értettem, hogy miért. Igaznak bizonyult a mondás. A magyar ember szerelmes volt a lovába. Velünk szembe tartottak a lankás emelkedőn, amikor Mihály ráfordította az ismeretlen akadályra a lovat. Hannibál jelezte, hogy nem kíván arra menni, nyomban megtorpant, és megfeszítette az izmait, közben hatalmasat nyerített. Lovasa közelebb hajolt hozzá, és nyakát simogatva mondott neki valamit. – Kezd előr! – suttogta ostor. – Ha lefordítja az akadályról – sóhajtott a gróf – akkor azzal a kitérést erősíti meg hannibában. A ló láthatóan megnyugodott a keze alatt és ezt az alkalmat Mihály azonnal kihasználva ügetésből sarkalta az állatot újra az ugratáshoz. Hannibált talán meggyőzte, de még én is láttam, hogy nem jön ki a lépés. Végül az utolsó pillanatban lefordította a lovat az akadályról. – Makacs jó összegezte Csáki. Somogyi is szomorú képet vágott, én pedig megkönnyebbültem, hogy legalább nem törtek ki a nyakát büszkeségből. Ostor azonban még mindig mereven figyelt. Talán ő mindenkinél jobban ismerte urát. Mihály is makacs, mutatott felé az ujjával. Mindenki meglepetésére, oroszi Mihály vágtázva vezette Hannibált az akadályra. Felállt a nyerekben, hogy a ló minden erejét összegyűjthesse, és szabadon vágtázhasson, hogy a lendületét ne törje meg, és a legrövidebb úton nyílegyenesen tartottak a cél felé. A fekete mén a megfelelő pillanatban rugaszkodott el. Átugrotta az akadályt. Míg az állat mind a négy lába földet nem ért, én levegőt sem mertem venni. A gróf elismerő rikkantása és somogyi hangos kiáltása törte meg a csendet. Az egekig magasztalták Mihályt, de nehezen figyeltem szavaikra. Senki nem tetszett még ennyire, mint ő. Csak bámultam, és nem vágytam így még férfira, mint rá. Ostor csendben örült, de vonásai végre megenyhültek. Rettentő büszke volt az urára. A karám mellett ittuk az áldomást, Csáki gróf majd kiugrott a bőréből örömében. Riát csókolgatta és ölelgette, miközben végig Hannibáról áradozott. Agyon dicsérte és becézgette a lovat, amihez természetesen Somogyi is csatlakozott. A víz felé vezeté. mutatott Mihály felé ostor. Elnémultunk újra, csak a gróf vigyorgott továbbra is. Hát ha, mondta, majd lehúny szemmel ismét bekapott egy pálinkát. Mihály a meder közepéig begázolt a lóval, de félúton Hannibal megállt és játszani kezdett a vízzel. Csáki erre óriásit kacagott. Még Mihály is oda kapta felink tekintetét. A csizmájával szorított egyet a lovon, és lépésben elindította kifelé a vízből. Aztán újra ráfordította a célra, és már ügetésben haladtak vissza. Hannibal magabiztosan indult meg. Könnyed és nyugodt vágtát láttunk, a ló örömében kalapált fejével és vihogott Mihálynak. Megszerette Lovasát. A hurutot és a szerelmet nem lehet eltitkolni. Bökött oldalbaria, közben kezemben nyomott egy pohárpálinkát. Vártuk Mihályt, aki mosolyogva léptetett felénk. Somogyi ekkor is csak kúrjongatott. A magyar huszárokra! A gróf magasba emelte poharát. Fiam, te elmehetnél Csikósnak is. Oroszi Mihály egyszuszra lehajtotta a borát. Ez a ló most járt először vízben, ugye? Igen, válaszolt Makacs makacsjószág. Kiváló állat, ismerte el Mihály. Fiam, te nyerekbe születtél. Csak jó tanács, ha van egy nő, akire nagyon vágysz, akkor ülj lóra és beléd bolondul, mondta majd felén biccentett. Neked, Úrfi, folytatta Somogyira nézve, neked meg azt tanácsolom, hogy ülj sokat lóra, s vitéz leszel. Aztán barátságosan nyakon ragadta, és összekocintotta homlokát a férfiéval. Mihály a tekintetemet kereste, de én gyáván elfordultam, és elindultam Ria után. Az egész környezet és életmódjuk beleillett volna a 21. századba is. Bográcsban rotyogott a pörkölt, mintha csak kerti parti volna. – Hogyan ismerted meg a grófot? – kérdeztem a nőtől egyenesen. – Én előbb laktam itt, mint ő. A kis házacskára mutatott a kastély oldalában. – Anyámmal éltem itt, ő meg mellénképített. Nevetett, de tudtam, hogy ez nem ilyen egyszerű történet. Vajon az anyja a szeretője volt Csáki Konrádnak? Majd ő is. És te? Te hogy ismerted meg Oroszit? Kérdezett vissza. Én... Én nem... Mi nem... Mi nem úgy vagyunk. Dadogtam értelmetlenül. De tetszik neked, nem? Tetszik, de ebből semmi jó nem sülhet ki. Mondtam, amire Ria kérdőn pislogott rám nagy zöld szemével. Bonyolult lenne. Ria megvonta a vállát. Pedig megéri. Az úrfi ráadásul fiatal és csinos. Visszasétáltunk a többiekhez. Ria hozott még italt a grófnak. Ostor éppen akkor lépett a pályára egy szép szürkelóval. Kiválóan lovagolt, és Csáki már az első akadály után elismerően bólogatott. Illett Ostorhoz a szürkeló. Olyan látványt nyújtott a napfényben, hogy bőven elmehetett volna a modellnek. Mondjuk egy marboró reklámba. Ria is figyelte, némán követte figyelemmel a férfi hibátlan körét a pályán. Ezt már a gróf is észrevette, de nem szólt egy szót sem. Az udvaron ebédeltünk egy terebélyes fa árnyékában, és Csáki felajánlotta, hogy három csikó közül választhatok, amiket ebéd után nyomban meg is mutat. Fogadja meg a lovasok tanácsát, ajánlotta kedvesen, segítenek majd választani. Szerintem meg ne hallgass senkire, magad is tudsz dönteni, mondta Ria. Dönteni tud, vágott vissza a gróf, jól dönteni már nehezebb. Farkas szemet néztek egymással. Én rosszul döntöttem? kérdezett vissza a nő. Mikor döntöttél? Akasszanak föl neved napján, korrát, gurult méreg Beria. A gróf egyre többet ivott, de a nő hiába tette szóvá, csak olaj volt a tűzre. – Ezért szeretem jobban a lovakat – mondta Csáki. – Nem beszélnek vissza. – Akkor az éjszakát is tölts velük – sziszekte ria mérgesen. – Tudjátok, mit szeretek benne a legjobban? – kérdezte tőlünk a gróf a nő felé biccentve. – Nem haraktartó asszony, hanem azonnal bosszút áll. Később próbálta kiengesztelni, de az elhúzódott tőle, és visszavonult a konyhába. Elutasít, pedig nem is vettem feleségül, folytatta a gróf. Istenem, egykor mit nem adtam volna a mosolyáért! Képesek vagyunk vagyonokat elherdáni egyetlen csókért. Csak reméltem, hogy Mihály nem arra gondol, amire én. Ő nem fizetett semmit, ingyen kapta, nagyon is. Ránézni sem mertem. Anna, te is voltál házas, mint én. Te is megözve gyűltél, mint én. Utána már más az ember, nem gondolod? kérdezte Csáki, és a tekintetemet fürkészte. Milyen volt a házasságod? Rendes ember volt a férjem. Válaszoltam röviden. Ennyivel elintézed? Engedje meg, hogy ennyivel elintézzem. Erről nem szeretnék többet szólni. Tudja, én is legalább olyan érzékeny vagyok, mint a lovak. Van, amit inkább megtartanék magamnak. Tisztességes válasz, bólintott a gróf. Én mindig hűséges voltam a feleségemhez. Együtt temettem el az egyetlen leányommal. Fátyolosodott el a tekintete. Akkor kicsit én is meghaltam. Ekkor Ria közelebb jött és visszaült a helyére. Tényleg halott leszel, ha ezt az ivászatot nem mérsékeled. Jegyezte meg. Végre megszabadulhatsz tőlem. Nevetett rá keserűen Csáki. Ha meg akarnék szabadulni, már megtettem volna. Ria az én napsugaram. A házukkal együtt vettem a birtokot. Tőle érzem otthon magam ezen a helyen. Nem tudok rá unni, mondta nekünk a gróf, aztán felém fordult. Te sem maradj, özvegyem. Az olyan asszonyt még a szél is jobban fújja. Ki volt a férjed? kérdezte Ria kíváncsian. Ne faggatóz, nekünk se beszélt az elébb, intette le a férfi. Jól is tette. A nő egyetértően rámkacsintott zöld szemével. Aki pacalt akar enni, ne kérdje, mi volt benne. Nézett aztán szigorúan Mihályra. Jaj, nem is Mihály kérdezte. Igazad van, felelte az vigyorogva, és bólintott. Annyira már ismertem őt, hogy tudjam, csak tapintatból mondta. Én is megyek egy kört a pályám. Jelentette be a részegek elszántságával a gróf. kérem! Szó sem lehet róla. Csattant fel ria. A bortól nekem is mindig veszélyes ötleteim támadnak. Szólalt meg nagy vonalúan artikulálva Somogyi. De a pálinkától meg is csinálom. Lehúzott egy pálinkát, majd felpattant. Én is megyek. Azzal lecsapta a poharat az asztalra. Ostor a fejét csóválta. Azt hittem, a gróf úr megmutatja a lovakat, mondtam próbálva más irányba terelni a figyelmet. Meg én, rikkantott a csáki, és már indult is botladozva az istáló felé. A szolgák gyakorlottan segítették, miközben mi kényelmesen lesétáltunk a karámhoz. Jegyezd meg, a kengyel az egyetlen út! Suttogta ostornak a gróf, mintha valami titkot mondana el. A kengyel az első lépés felfelé. Igaza volt. Ostor elmehetett volna huszárnak és kaptak is volna utána. Ennek ellenére vajon miért nem lett katona? Számomra megfejthetetlen férfi volt. Három lovat vezettek elő. Négy éves csikókat, akiken már lehetett lovagolni. Tanástalan voltam, a többiek meg sem szólaltak mellettem. – Nem is olyan egyszerű, ugye? – törte meg a csendet a gróf. – Mi a nevük? – Utána megmondom, a választottál. – egy fekete, egy pej és egy szürke állt előttem, de még a nemüket sem tudtam megállapítani. Mihály mellém lépett, és a fülembe súgta. Nincs rossz döntés, bátran válasz, amelyik tetszik. A grófúr nagylelkű Anna, pompás lovakat állított elő. Hallottam somogyi hangját, aztán csuklott egyet. Közelebb léptem a fekete lóhoz, és megérintettem az orrát. Majd amikor a következő felé indultam, a fekete felnyerített. Mosolyogva visszanéztem, nekem bólogatott a fejével. Ezen mindenki nevetett. Őt választom. Pillantottam Csákira. Hogy hívják? Ezennel átadom a lovat, amit ígértem. Kivette a szárat a lovász kezéből, majd így folytatta. Korhely a neve. Egy mén, nevetett fel ostor. Elárulták, hogy a pej herélt volt, a szürke pedig egy kanca. Biztam benne, hogy István elboldogul majd vele. Adhatsz neki egy második nevet is, mondta Ria. Korhely Konrád, rikkantott a somogyi. A Lua tiéd. Csak annyit árulj el, hogy hova kerül. Kinek adod el? Kérdezte Ria, és reménykedve Mihály felé biccentett. Nem adom el, árultam el az igazat. Elajándékozom egy jó embernek. Elajándékozod kinek? Hökkent meg a gróf. A fürdőorvosnak és a feleségének. Miért nekik? Az életemért cserébe. Megmentettek. Mitől? Kigyógyítottak a lázból, és három napig az otthonukban ápoltak, amikor nem volt hova mennem. Látta Mihály meglepett arcát. Ez számára is újdonság volt. Örülök, de sajnálom is, hogy nem a tiéd marad. Ne aggódjon, marad nekem! Azt hallottam, hogy végül csak az a miénk, amit másoknak adunk. A gróf mereven bámult maga elé egy darabig. Ilyen asszony nem terem minden bokorban, mondta aztán Mihálynak. Ria közben lekvárosi teményeket és csokoládét hozott. A csoki igazi ritkaságnak számított. Nem is láttam még itt, csak viccától hallottam róla. Nem nevezném rossznak, de azt hiszem a bőválaszték engem már elkényeztetett. Semmi különlegeset nem éreztem rajta. Az étcsokoládéra emlékeztetett, és nagyon nem lopta magát a szívembe. Somogyi falta, de Mihálynak és Ostornak is íz lett. Ezért ilyen szép a fogad, dicsért meg Csáki. Jobb kerülni az édeset. Minden, ami jó lesik ártalmas, csatlakozott Somogyi. A sok étel, a bor, az édesség, az asszonyok... Fejezte be Ria a mondatot, mire a gróf feléje fordult. Benned egy cseppnyi rossz sincs. Én vagyok rád ártalmas. Romlott vagyok. Azért, amiket kérni merészelek tőled. Elfér mind a szoknyám alatt. Válaszolta a nő, és homlokon csókolta a férfit. A gróf gondolkodása eltért a körülötte lévő világtól. Egy cigányasszony szeretett, és hajszolta az élvezeteket, hányva a kor elvárásaira. A nap végére arra jutott, hogy riát sem érdemli meg, és inkább csak lovat és kutyát tart majd. Sajnáltam őt. Közben azt kívántam, bár ne sajnálnám. Könnyebb életet élhetne, ha olyan lenne, mint a többi ember. Vadászott, mulatozott, sokat ivott, de csak azért, mert erősen akarta érezni, hogy még él. A szomorúság még nevetés közben is ott bújkált az arcán. Nem győzött minket marasztalni, de Mihály tántoríthatatlan volt, indulni vágyott. Ennek szívből örültem. Remélem, te nem hagyd serben, Somogyi barátom, és nem engedett, hogy egyedül kelljen innom. Somogyival mazarat lehetett volna fogadni örömében. Semmire sem vágyott jobban a gróftársaságánál. Kúrjant felemelte poharát az estimulatozásra. Még ostor is elnevette magát. Igaz a mondás: Zsák a folytját mindig megtalálja. Somogyinak végre drága itala és nívós közönsége adódott humorista előadásához, a grófnak pedig jó társasága az iváshoz. Mihály és Ostor azon egyezkedtek, hogy melyikük hozza az új lovat és melyik hajtsa a kocsit. – Legalább olyan jó kocsi is, mint lovas – mondta büszkén Somogyi, miközben a poharával oroszi felé intett. – Bravúros, az biztos – mondta Csáki gróf, és búcsúzóul megveregette Mihály vállát. – Anna? – Szólított meg oroszi. Istvánhoz menjünk a lóval? Igen, válaszoltam, de rá sem néztem. Ria kedvesen megölelt. Őszintén elmondta, mennyire örül, hogy megismert, és reméli, hogy találkozunk még. Az egész igencsak modorosan hangzott. Pontosan így szoktunk elköszönni egy grillparti végén azoktól, akiket épp megismertünk. Csak hogy itt nem volt szokás ez az álkedvesség. Elvárás meg végképp nem. Így tudtam, hogy Ria minden szót komolyan gondol. Ne feledd, szerelem és bormámorában minden férfi úgy van, mint a parancsolat. Minden titkukat elkotyogják. Ha elég ügyes vagy, akkor szabad életet élhetsz a segítségükkel. Sukta a fülembe útravalónak. Mihály lóháton jött, ostor pedig hajtotta a kocsit, így mondhatni teljesen egyedül utaztam hazafelé. Fáradtnak éreztem magam mestére pedig egy átlagos napon sokkal többet dolgoztam. De akkor sem bírtam letörölni a vigyort a képemről, mert lett egy saját lovam, méghozzá Korhely Konrád névvel. A visszaút nekem mindig rövidebbnek tűnik, mint az oda, de azon a napon ezt épp fordítva éreztem. Csak mentünk, mentünk időtlen idők óta, mégsem értünk ki a szőlősből. Mihály kapcsolatban sikerként könyveltem el, hogy nem kerültem a hatása alá, Leszámítva a lovaglást, amikor megbámultam, de ezt ő úgy sem látta. Igaz, végig úgy intéztem, hogy még mellette se kelljen állnom, és a pillantása elől is rendre kitértem. Muszáj volt így tennem, mert vele kapcsolatban csak úgy óvhattam magamat, hogy elkerültem. A lovak lenyűgöztek, és miközben zögykölöttünk, hosszan méláztam az állatok világán. A gondolataim úgy kalandoztak el, mint egykor vonatozás közben. Egyedül az illatok rántottak vissza a valóságba, amikor a harapnivaló levegő felfrissített. A tenyésztésen gondolkodtam, Hanibáltól egészen Mihályig. Aznap etéren is bővítettem az ismereteimet. Arról hallottam, hogy a kutya tüzel, és a ló sárlik, de az újdonságként csenget, hogy a disznó görög, a marha meg folyat. A párzást illetően minden nagyrabecsülésem a lovaké volt. Hannibál előtt különös csodálattal adóztam. Az alkalmatlan jelölteket megdöbbentő őszinteséggel jól megrugdosta, míg a neki tetszőnek egyszerűen odatartotta a farát. A csődör pedig örömmel fedezett, nem voltak elhúzódó játszmák. Csak az alkalmas idő szükségeltetett hozzá, mikor a kanca sárlott. Az emberek meg lebeszélik magukat arról, akihez vonzódnak, és akár utódot is nemzenek olyannal, akire az ösztönös vonzalom hiányában csak rábeszélik magukat. És ezt nevezzük szabadságnak. De ez csak látszólagos, mert semmiféle szabadságunk nincs. Nincs szabadságunk abban, hogy irányítsuk, kihez vonzódjunk. Azt ugyan megtehetjük, hogy nem választjuk az illetőt, de nem tudunk nem vonzódni hozzá. Vagy fordítva? Képtelenség tudatosan irányítani, hogy vonzódjunk ahhoz, aki egyáltalán nem tetszik. Az arácsi templom látványa véget vetett a gondolatmenetnek, amiért még hálás is voltam Istennek. Saját magamnak is sok volt, fárasztott, hogy Mihály kapcsolatos érzelmeimre magyarázatokat keresek és gyártok. Lehet, hogy kezdek begújózni? Mondjuk lenne rá okom? Mielőtt megérkeztünk, már hangosan nevettem magamban, annyira szürreálisnak találtam, hogy a délutánt egy gróf birtokán töltöttem, 1763-ban, aki adott nekem egy korhely Konrád nevű lovat. A férfi meg, aki tetszett nekem, Mária Teréziát szolgálta. Katica és István csodálkozva jöttek elénk. Nem tudtak semmiről, mert a lovat meglepetésnek szántam. Ajándékot hoztam! Kiáltottam vidáman, és Mihály felé mutattam, aki a kocsi mögül széles mosolyjal vezette elő a szépséges feketét. Korhely Konráda neve, mutattam a délcegmén felé. István gyanakvó hangulata csak lassan múlt el, Mihály nem győzte nyugtatni és biztosítani a tisztességes szerzési mód felől. Jól értett az emberekhez, mert István öröme végül felszínre tört, és úgy csillogott a szeme, mint egy gyermeknek. Még a vonásai is megfiatalodtak, mi alatt ostorral, tetőtől talpig szemügyre vették Konrádot. Katica sírva borult a nyakamba, majd beszaladt a legfinomabb pálinkájukért, és borral is megkínált. Istvánnal éppen halacsütöttek, de azonnal előszedett mindent, amit otthon talált, kenyeret és szalonnát hozott a tűz mellé. Míg a nyársakat hegyezte, én a tűz mellett álltam és elméláztam. Szerettem ezt a különleges tűzrakóhelyet a patakpartján, ahol a vízcsobogást és a tűzpattogását egyszerre hallgathatta az ember. Katica kenyere is hiányzott már, de erre csak akkor jöttem rá, mikor beleharaptam. Ő mosolyogva figyelt. Minden szónál többet elárult, ahogy hapsoltam. – Na, gróf, nem adott neked enni? – kérdezte nevetve. – Adott még csokoládét is? – hadartam teriszájjal. – De ez kenyér! – Ilyen sehol máshol nincs. Hm. A szememmel Mihályt kerestem. Tekintetét éppen rám szegezte. Egyedül állt és itta a borát. Ostort és Istvánt megbabonázta korhelykon rád. Vele voltak elfoglalva. Katica is észrevette, intett szemével, hogy menjek oda hozzá. Elvégre a vendégünk volt. Mihály a sátor felé mutatott, ami most kicsit arrébb került. Itt laktál? Nem. Nevettem el magam, miközben odaléptem, ahol régen a sátram állt. Egészen pontosan itt. Ő is elmosolyodott ezen. Jó emberek, intett Katica felé, ám azzal megleptél, hogy ők mentették meg az életed. Pedig így volt. Azóta minden más lett. Honnan jöttél ide? Messziről, ahol egészen más életem volt. De az a múlt. Én előre tekintek. – És mit látsz? – kérdezte nagyon kedvesen, majd kortintott a borából. – Utazást! – Elvágysz innen? Olyan rossz a házamban? – Elvágyódom. – mondtam az igazat. – De ne féljen, nincs hova mennem. Az édesanyja számíthat rám, itt nem bírnám ki a telet. – mutattam a sátorra. – Tudom, hogy szerencsés vagyok, hogy magukhoz kerültem. – Tán a könyvek hiányoznak? Azon könnyen segíthetek. Erre nem tudtam gyorsan válaszolni. Vágytam rá, hogy minél kevesebbet kelljen hazudnom neki. A férjedet senki nem tudja feltámasztani. Jegyezte meg komoran, majd nekem szegezte a kérdést. Miatta búsulsz? Nem. Ahogy ezt a szót kimondtam, megváltozott az ábrázata. Esküdni mertem volna, hogy egy pillanatra felragyogott az arca, de fékezte a vonásait. Talán egyszerűbb lett volna, ha mást válaszolok, de én ezt válaszoltam. Emlékszik, amikor franciául olvasott nekem? Na, oda vágyom. Olyan földre, olyan országba vágyom, ahol ebben hisznek. Neked adom azt a kéziratot. Nem is tudom elolvasni. Mondanám, hogy felolvasom. Ajánlott, miközben megjelent az arcán az ismerős, ellenállhatatlan vigyor. Az a szemtelen mosolya, Istenem! A szépség is óriási szabadságám. De tudom, hogy úgyis nemet mondanál. Már csak illemből is. Folytatta már vidáman. Akkor ne is mondja. Feleltem, de nem bírtam megállni, hogy ne viszonozzam derűjét. Télen is maradhatsz nálam. Fordította komolyra a szót. A hideg közelettével anyám visszatér vázsonyba, de a háznál bőven akad munka. Köszönöm. Annyi mindent összehortak erről a rendszerről a történelem tankönyvekben, holott ebben a korban sem volt egyforma minden ember. A földes és a parasztok között épp úgy találtam ilyet is és olyat is. Mihály jobb bágyai szerencsések voltak, mert az összes földes urnál kevesebbet kért a robotból. Nem szedte el a halásztól a halakat, és nem várta el az ajándékot. Most már teljesen felfogtam, hogy ő sem tehet róla, hogy nemesnek született és beláttam, hogy sokszor voltam vele igazságtalan, csak mert az egész rendszerrel szembeni ellenszemvemet felé fordítottam. Azért is őt okoltam, hogy tetszett, és azért különösen haragudtam magamra, hogy megcsókoltam. Nem kellett volna csodálkoznom, hogy többet akart, hiszen melyik férfine próbálná ágyba vinni a nőt, aki a semmiből megcsókolja? Szeretek veled lenni, Anna. Kezdi? kérdeztem, és megriadtam az őszinteségtől. Ez a mondata olyan nagy hatással volt rám, hogy azonnal nyel kellett, és a vérnyomásom is az egekbe szökött. Nem. Folytatnám. Elkomolyodott. Én nem szeretném. Tá rosszul bánok veled? Nem, de hebegtem, és ebben a pillanatban rádöbbentem a nagy ellentmondásra. Mi szerint, ha az én világomban volnánk, akkor már rég az övé lettem volna. Ezen nincs mit szépíteni, és ott egyáltalán nem a szándékai mélységét firtatnám. Bezzeg a 18. században nemet mondtam, mivel egyértelmű volt, hogy nem akar tőlem komolyabb dolgot. Ezek szerint engem is a környezet és az éppen aktuális kultúra és szokásrendszer határoz meg. Vajon ha megkérné a kezemet, akkor azonnal lefeküdnék vele? Miközben napfordulókor képes lennék faképnél hagyni és hazamenni? Sosem voltam az erkölcs szobra, de mihály kapcsolatban valamit másképp éreztem figyelte az arcomat és minden rezdülésemet. Nehezen válaszoltam neki. Nem fél, hogy a pokorra jut ezekért? Hisz Isten mindent lát. Te tán ettől félsz, mert szerintem Isten nem ér rá ezzel foglalkozni. Megsült a hal! kiabálta felén Katica. A nyársakat is megraktam már! Örültem, hogy vége szakadt ennek a beszélgetésnek. A vacsora kellemes hangulatban telt, sokat ittam, pedig igazán nem volt rám jellemző. Végre, kis kácsa! Biztatott István, miközben kitöltötte a boromat. Ugye finomabb, mint az a sok víz? Csak hogy megjött az eszed. Majd el is mesélte a többieknek, hogy túl sok vizet iszom, ráadásul megesik, hogy langyosan. Kellett egy magyarázat az állandó vízforralásra, így arra hivatkoztam, hogy érzékeny a torkom. És hát a fürdőzésről, az állandó mosakodásról ne is beszéljünk! Tréfálkozott tovább István. Én láttam úszni is! Csatlakozott derűsen Mihály. Tényleg vízi csirke! Bólogatott Katica is. <gül> Ez a bor finomabb, mint a víz! Mondta Istvánnak. De a víz jót tesz a szememnek! Folytattam huncutul, amire ő csak bámult, Nem értette a viccemet. A víztől sosincs kettős látásunk! Capta le ostor a labdát. Őszintén meglepett, hogy volt humora. Sokat ittunk, ráadásul vasárnap volt. Ennek ellenére ráérősen énekelgettünk a tűznél. Ekkor kaptam az időutazásom egyik legszebb ajándékát. A végtelenül csillagos égbolt alatt népdalokat énekelve azokkal, akiket szeretek. Egyszerűen boldog voltam. Ostor is énekelt még hozzá, úgy, hogy abba megszakadt a szívem. Tőle megtanultam, hogy mi is az a siratódal. A tűz mellett mindig minden kicsit más. Így volt ez akkor is. Mihály arca a lángok fényében jobban megbabonázott, mint eddig. Villogó szemével elvarázsolt. Figyelt minden egyes szóra, ami elhagyta a számot, és érdekelte az összes apróság, ami kiderült rólam. Mindenről várta a véleményemet, és ügyelt saját mondandójára is. Gondosan megválogatta szavait, nehogy valamivel kedvemet szegje. Végül ostor állt fel, mint ünneprontó, és emlékeztetett a másnapra. – Korán lesz a holnap, és Kata nem lesz veled kíméletes, – mondta nekem. – Ha rájön, hogy mulatoztam, tihanyba küld vízért is. – vihogtam. Ezen Mihály meglepődött. – Ilyen az az asszony. Velem szerény és szótlan. Ostor hangosan felnevetett. Ő klár asszony szeme és füle. Kataplegykás egy ember. Tavasszal, mikor hazajöttünk, nekem is dirigálni óhajtott. Mihály ezen végképp elcsodálkozott, ám mulattatta az eset, amire mellesleg én is kíváncsi voltam. Állandóan azt tudakolta, hol jártam, vagy hova kísértem az urfit. Folyton azt károkta, hogy Klára asszony beszámolót kér, és nem akar rossz életű embert a házba. Mesélte ostor. Mire te? Majdnem megpofosztam, úgy elhajtottam. Gézát pedig figyelmeztettem, hogy megcsapom a nejét, ha még egyszer leskelődik az én ablakomnál. A dolgát jól végzi, tettem hozzá gyorsan, mert éreztem nem szabad őt így szapulnunk. Nem lop, és hűséges a tekintetes asszonyhoz. Dünnyögte te ostor is. Amikor elköszöntünk, nyomban tudatosult bennem, hogy Mihályjal kettesben utazok majd. Biztosra vettem, hogy ahelyett, hogy a lovakat hajtaná, inkább rám akar vadászni. Nem tévedtem. Azonnal a közepébe vágott. Most nem tudsz faképnél hagyni, mondta csipkerődve, miközben lehuppant mellém. Ennek az útnak is vége lesz egyszer. Ennyire nem élvezed a társaságomat? Élvezem a társaságát. A csákinál mégis akkora hívben kerültél, mintha nyavajám lenne. Ne panaszkodjon, feltalálja magát nélkülem is. Ezt hogy érted? Maga egy gazdag nemes ember. Ráadásul tisztiranggal. Találjon magának valakit. Találtam. Almási Annát. Vigyorgott ismét. Keressen mást. És miért? Milyen való hozzám? Néma maradtam. Ő folytatta. Nekem ne adj tanácsokat. Fogalmat sincs, mit akarsz. Én legalább tudom. Nehogy nekem újra a csókkal jöjjön. Csattantam fel. Azt szeretném, hogy ne tegyen nekem a szépet. Eddig is megvolt nélkülem. Azt is tudom, hogy az éjszakákat gyakran házon kívül tölti. Van hova bújnia. Menjen hát oda! Féltékeny vagy. Felülem azt tesz, amit akar. Egy ideig nem válaszolt. Miért kerül ennyire? Kérdezte aztán a legkedvesebb hangján. Csak mert ez a legokosabb döntés. Számomra. Valóban a legokosabb? Kérdezte olyan mosolyal, ami fegyvernek minősült ellenem. Igen. Vágtam rá, és elfordultam. Mikor megérkeztünk, segített leszállni, majd elindult velem a kisház felé. Megtorpantam. Minek jön velem? Csak elkísérlek, válaszolta kedves arccal, de nem állt meg. Szükségtelen. Erre megállt, és felém fordult. Szeretek veled lenni. Kérem, ezt hagyja abba. Bizonyosan ezt akarod? Aranyló szemével a tekintetemet fürkészte. Vannak az életben pillanatok, amik jobban számítanak, mert mások, mint a többi. Fordítanak a sorsunkon, és valami elkezdődik, vagy éppenséggel lezárul. Az a legkülönösebb bennük, hogy az ember pontosan tudja, mikor érkezett el egy ilyen ponthoz. Bizonyosan válaszoltam. Oroszi Mihály rezzenéstelen arcalált, és semmit nem válaszolt, csak bólintott. Én pedig lehajtott fejjel elindultam a kisház felé, ezzel hátat fordítva neki és az igazságnak.